Не скверняйте язик ваш, нещасні, не накликайте такими гріховними думками і вчинками нового гніву Єгови на свої голови, підніс голос садик, сплеснувши руками. Чи вам темним невідомо, що Талмут забороняє євреєві не те що торкатися до священих гойських речей, а навіть ховатись у затінку їхнього храму в спеку. О, висока твоя мудрість! вигукнув чорний кощавий єврей. «Не нам виміряти глибину її!» Благовійний шепіт пробіг по світлиці і стих. Слова цадика справили враження, хоч і не припали до смаку слухачам. Запала глибока мовчанка, навіть чути було, як стукотіли в грудях схвильовані серця. Нараз серед цієї напруженої тиші почувся в кімнаті тріск, ніби сцеля розкололася, або щось незриме зламалося і упало до ніг цадика. Усі здригнулися, перезирнулись і зацепеніли. З жахом вискочила Сара з шафи і, як підрубана, опустилася на підлогу, спираючись на руку, щоб не впасти. Мов прибита громом, сиділа вона, закам'янівши на місці, і хоч і чула шум та метушню в сусідній кімнаті, не могла навіть поворушитися. Здавалося, що переляк одібрав у неї всі сили. Безумними очима водила вона навколо. Бачила, що двері всі напівчинені, і смуга яскравого світла падає звідти на розчинені нею двері до світлиці і освітлює проламану стінку шафи. Вона бачила навіть страшенне безладдя в своїй комірчині, розкиданий на підлозі і на ліжку одяг, безладдя, яке викривало її злочин, і не робила нічого, щоб приховати ці сліди». А час збігав, тривожний гомін і метушня в сусідній світлиці не тільки не вгамувалися, а навіть зростали. Сара бачила весь жах свого становища. Однак, мов паралізована, не рухалась з місця. Хто скрикнув за дверима? «Оглянути весь дім!» Інший голос, здається, батьків підтримав цю пропозицію. З надвору і всередині. Від останнього вигуку Сара нарешті пом'яталася. Вона схопилася на ноги і з несамовитою квапливістю заходилася ж бурляти в шафу дорогі сукна, халати, лапсердаки і шуби. На щастя, спершу всі кинулися на двір, і загупанням ніг і стуком дверей не чути було сарене і метушні, А то передусім заглянули б до її світлиці. Тим часом дівчина встигла повикидати в шафу весь одяг, а суміжні двері причинити, загнувши над ними гвістки, і навіть завісити їх своєю сукнею. Сама ж вона, роздягнувшись, кинулася на постіль, не забувши підсунути під ліжко і поламану дошку. Коли нарешті Гершко разом з деким із гостей зайшов до кімнати своєї дочки і світив її ліхтарем, то перед їхніми очима постала така картина – на забитих наглухо дверях висів оксамитний, гаптований золотом Спенсер і Адамашкова спідниця, а на ліжку, розкидавши по подушці пишні коси, в недбалій позі спала красуня Сара. У вузенькій маленькій кімнаті не виявилось нічого підозрілого, вікно було щільно зачинене, з меблів, крім ліжка, стояв тільки один ослінчик. Ой, мамо, не втерпів високий кощавий єврей середньовіку, показуючи очі Манасару, і вхопився за пейси. Ой, мамо, яка гарна! Вірсавія не могла б з нею зрівнятися. Гершко, почувши таку похвалу, задоволено почухав бороду і відповів. Вона, Ребе, спить і не чує, що ми говоримо, а то похвала дорогого гостя примусила б її сховати своє обличчя. «Вей-вей!» hey, вей, hey, засмокав молодий єврей, що теж зайшов до кімнати, спить, як ангел небесний. А довготелесий єврей, нахиляючись і присідаючи з усіх боків, розглядав ліжко. Гевулт, скрикнув він нараз. Он де причина? і показав пальцем під ліжко. Усі нахилились, Сара завмерла від страху і, щоб приховати своє збентеження, одвернулася до стіни. Під ліжком була поламана дощечка. «Ха-ха! От і причина!» – мовив довготелесий єврей, задоволено усміхаючись. «Під панною Сарою поламалася дощечка, і всіх нас налякала». «Він правду каже», – мовив Рудий. «Тільки як же це, шановний господарю?» – провадив довготелесий